the Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'in. Falënërime dhe lavdatat i takojnë allaud fuqiplot, salavat dhe selama i dërgojnë mëtë doshrit tonë zëtrisën njerëzimit Muhammad Mustafa s. a.s. të ndruar meqë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po taku omi sërish sonte me emisionin e radhës, me misionin e tërëm dhjetë me radhë në kuadër të këti ciklit e misioneve modelet e përkryra, sëndët do të flasim për rininë sahabeve dhe pendimi, apo të ubeja. Nuk ka të shimë se edhe pendimi, apo të ubeja, të kërinia sahabeve, po në përgjësi dhe të kësahabe të kështë një vend të veçant në jetën e tyre, në personalitetin dhe shpirtin e tyre, në përkushtimin dhe besimin e tyre. Zaten, Pendimi të kallahu të ubeja është një qështje që asë njëherë, asë kush nuk mund, po flasë gjithë një për besimtarin, nuk mund të paramendë jetën të shkëputur apo të jetë i pavarur nga pendimi të kallahu të baraka, duke patur parasysh gjithë një natyre një njëriut se njëriut gabën dhe është me katarë. Kur jam tek sahabët në përgjithësi si gjenerat, dëshiroj para se të hy në temë të përmendin një çështje me rëndësi e cila besoj se na ndihmon të kuptojmë një çështje me rëndësi në lidhje me këtë gjenerat, me sahabët, me shokët e pejgamberit aleyhissalam. Sahabët respektivisht gjenerata të cilët e shoqëruan pejgamberin aleyhissalam e mbështetën ë përhapjen e islamit, e mbështetën kauzën e Muhamedit aleyhissalam janë gjëneratë e veçantë dhe janë gjënerata e artë në mesin e gjitha gjëneratave derin fundin e kësa i bote. Për gjëneratën e ti, respektivisht për sahabët, për shokët e ti, duke i kualifiku thëtë. Kajrun nësi, kërni, thumë me lëdhine jelunahum, thumë me lëdhine jelunahum. Gjënerata më e mirë është gjënerata ime, që i bieë, Shoqët e pejgamberit Alayhis salam, ata të cilët e shoqëruan Muhammed Mustafan Alayhis salam, janë jenerata më e mirë në mesin e jeneratave. Pastaj këtë pejgamberi, më pas vije jenerata pas tyre, më pas vije jenerata pas tyre që doncën pejgamberin e san kualifikimin e tij e ndali në 3 jenerata. Jenerata më e mirë pa rivalitet janë ata të cilët e shoqëruan pejgamberin respektivisht sahabet. Pastaj jenerata e dytë që ka ardhur pas sahabeve tabiinet dhe jenerata e tretë pas sahabëve që janë të bi të biinët. Kur jemi të kë sahabët në përgjësi dhe në veçanti të kërinia sahabëve dhe pendimi, pendimi vjen si rezultat kur njëriu shkel një urdhër për urdhëve të Allah. Pendimi vjen në shprejhë atër kur njëriu më katon, kur njëriu bën gjuna, kur njëriu zhytët në haram. Kur jemi të kë pendimi dhe të kë sahabët në përgjësi, duhet të atë kemi parasysh një qështje se edhe shok të pejgamberi Talis Ram, sahabet, në përgjësi, po adhe rinia e sahabeve në veçanti, që ne dëshirojmë që fokusin të jetë të kërinia e sahabeve, ata ishin njerëz. Ata ishin njerëz që i bje se ata nuk kanë qenë me lek edhe nuk kanë qenë të pa gabushëm. Kjo është një parim shumë i rëndësishëm të kuptojmë dhe të kemi parasysh nga se Edhe pse kanë qenë gjenerata më e veçantë, edhe pse janë gjenerata më e artë dhe gjenerata më e mirë, edhe pse për nga përkushtimi në kuptimin e përgjithshëm po i marrim si gjenerat, janë gjenerata më e përkushtuar dhe më e devotshme. Pap ata kanë pas gabime, kanë pas lëshime, kanë mkatu, kanë bojëna dhe nuk kanë qenë me lek në kuptimin e pa pa, pa gabuesmërisë. Do thonë kanë pas gabime. Thot pegamiri sallallahu alaihi wasallam, kur jemi të kjoj aspekt, në hadithit të cilën e të rasmëton, ima muslimin nga Abu Huraira, radi Allah nëhu, walledhi nëfsi bjedihi. Law lam të dhënibu, le dhëhëbë Allahu bikum, wa le gjë e bi qomin ju dhënibun, fa i stagfirun Allah, fa jagu firu lehum. Pasha atët që shpirti im është në dorën e ti, si kur ju, të mëzë bënit gabime, si kur ju të mëzë gjytëshit në gjynahë, Allahu kish më ar me një popull tjetër, të cilët do të bënin gjinoha e më pas do të kërkonin falje dhe do të pendoheshin tek Allah dhe Allahu do t'i falë ata. Do të thotë ky hadith, hadithi e Buhari-s tregon natyrshmërinë, natyrshmërinë e, natyr e njerëzit në raport me gjinahon, me mëkatin. Do të thotë Allahu te baraka ve taala për nga natyra e ka krijuar njeriu çai të gabon, çai të zhytet në mëkate. Dhe këtu shihet edhe mirësia dhe mëshira e Allahut. Allah udhul gjelal e ka kryu me këtë naturë njeri unë, nuk e ka kryu njeri unë me natyren e pa gabushmeris, si kurse që është natyra e melekve, e nxojve, mirë po njeri unë ka natyren që gaban. Allah udhul gjelal e ka kryu me këtë naturë që të dalë në pa. Më shirë Allahut, falja e ti. Andaj pegamberi al-Sallam tha, si kur ju të më zgabanit asë njëherë, si kur ju të mosë me katoshit asë një herë, asë njëri për ju të mosë bonë me katë, Allah u kishë me esilë një popull tjetër. Të cilit do të bonin me kate, e më pasë do të kërkonin falje, do të pëndoshin të ka Allah dhe Allah do t'i falte, do t'i falte ata. Prandaj, në hadithin e radhës, pejga meri sallallahu aleyhu sallam, shumë fëqishëm thotë, të gjithë bit e ademit janë gabimtar, të gjithë bit e ademit gabojnë, me miri, i atyre që gabojnë është aji cili pëndohet dhe kthejtë të kallahu të baraka wa ta ala. Bukur shë qështë të ndëruarë. Kuptum të dy elementi me rëndësi, ta po një povim të këtë një elementi të tretë, një element po ashtu i rëndësishëm i cili e plëtsën, i plëtsën një hurit dhe informacionet tona të dura që duhet të kemi në lidhje me pendimin. Kushtet e pendimit apo kushtet e taubesë, Djetarët islam në përgjithësi janë të pajtimit se tri janë kushtet kresore për atë njeri i cili dëshiron të pëndohet, dëshiron të korigjaj vetë vetën e ti, dëshiroj të bët pishman të ndinë keq ardhje pasi që ka bë më katë. Kushti i parë është që, a i cili dëshiron të pëndohet dhe të bënta u bëtë të kalla, duhet automatikisht, aty për aty me njëherë, të shë braktis gjunahun. Nëse një përson, me heret ka bon një gjunah të caktuar, ka bon një me katë të caktuar, dhe tani a i deshirën të pëndohet nga i me katë, kushti i parë është që ta braktis në moment me një heret, atë me katë. Dhe most këthejët, prapër në me katën, e me pashëm. Kushti i dytë është që përsoni cili deshirën të pëndohet, duhet të ndinë keq ardje. Ti vjen keqë për mëkatin që ka bë më herët. Thet pejgamberi Alayhis salam në hadithin e vërtetë, "At-taubatu nadam." Pendimi është keqardhje. Do të thot, nëse një njeri dëshiron ta di a thua vall sinqerisht ai është penduar tek Zoti i tij për një të keqçe që e ka bë, atëherë ai duhet ta testojë vetveten e tij apo ndin keqardhje në brendinë e tij në vetveten e tij për të keqcen që e ka bë. Nëse ndin keqardhje, nëse i vije keq tur prot nga vetvetja e nga zoti i tij atëherë ky njeri është penduar sinqerisht tek zoti i tij kushti i tretë është domthonjë kushti por automatikisht ta braktisat të keqe kushti i dytë të ndin keqardhë kushti i tretë të ket gadishmërinë seriozitetin dhe vendosshmërinë që të mos kthehet prapa më në gjinahon në gjinahon e mëhershëm domet kërkohet gadishmëri kërkohet këngulje kërkohet seriozitet që të mos kthehet më mo prapa në më katë. Këto janë tri kushtet që pëthujse të gjithë vjetarët janë unanim dhe kanë i gjema rëth kushtetve të pendimin. Vjetarët islam e kanë shtu edhe një kusht të katërt, e që ky kusht të katërt vjen në shpreje kur një njeri i ka hi në hak njeri u tjetër. Dhe më thonë, kusht të katërt ka të bëj, kuri hiet në hak, kuri shkilët e drejta kriesës. Dhe të të tri kushtet e para kanë të bëjnë me kryusin, kushti i katërt ka të bëj me kriesen. Këto tri kushtet e para janë të domëzdoshme për pendimin e sinqertë. Mirë po, nëse unë, po e zo, ja ka marë pa të drejt dikuj pasurin, atëherë nuk mjaftojnë tri kushtet e para për sinqeritet, po në duhet të jakthej pasurin ati që ja ka marë pa të drejt pasurin, në të tëtë edhe kjo është kushti i katërt, duhet të jakthej hakun, ati të cilët ja, ja ka marë hakun. Bukur. I ku kushtet e pëndimit të sinqert të cilat i kanë përmendur dhe i kanë radhitur djetarët islam. Ta një neve përna interesan qasia e sahabëve qasia e rinise sahabëve në veçanti dhe në përgjësi sahabëve shokve të pejgamberit për balë pëndimit. Subhanallah. Shokve të pejgamberit a.s. qasia e tyre për balë taubës dhe pëndimit ishte e veçant. Qe i bie Ata të ndëruar Allah u qofti kënaqurë me ta, për posë këtyre kushteve të cilat i kanë përmendur djetarët islam, i kanë patur parasysh, ata i kanë radhit edhe një morit të kushteve të tjera për vetë vetën e tyre. Qe i bje se pendimi dhe qasja e sahabëve për balë pendimit dhe tëllbës ka qenë një qasje e veçant, e që djetarët islam, e karakterizojnë këtë çasje të veçantë me pesë veçori. Pesë veçori të cilat gjenden tek sahabët e pejgamberit Alayhis Salam në raport të çoft me gjinohon apo me me pendimin me me töben. Veçoria e parë, e shokëve të pejgamberit Alayhis Salam në raport me pendimin me töben pas mëkatimit është sahabët e pejgamberit a.s. janë pëndu dhe kanë bo taube në momentin më të afert. Qe i bje, në momentin kur një sahabi ka bo një më katë, a i është pëndu aty për aty me njëre. Nuk ka leju aty ti ka lej kohë. Sahabët nuk kanë leju që më katë të, të shtresohen, nga se më katë të, të shtresohen njëra, njëra mbi tjetërën. Kështu kanë qenë shokt e pejga Merit Aksa. Me lejoni cieli disa argumente në lidhje me këtë qasje të sahabëve apo me këtë veqori të sahabëve përbalë pëndimit nga vetë sahabët. Fatë Abdu Abdullah Ibn Abbas radiallahu anhuma njëri përri trinjeve nga sahabit e pejga Merit Aksa. La sagira ma israr o la kabira ma istigfar. Nuk ka gjunah dhe vogel apo nuk konsiderohet nuk konsiderohet gjunah i vogel nëse një njëri ka vazhdimsi dhe kontunuitet në gjunah të vogla. Që dëndësot, nëse një njëri vazhdimisht gjytet në me katët të vogla, atëherë ato me katët të vogla, njën nga një, janë me katët të vogla, po nëse këj njëri vazhdimisht i bën ato me katët, atëherë a i mo nuk ashtë me katët i vogel, a i konsiderohet me katët i madhë. D mëkati madhë shuhët, asgjësot për balë kërkimit faljes, nëjë allahu të barë këvatara për balë istikë farit. Subhanallah, këtë qasje dhe këtë koncept të mëkatimit për balë mëkatëve të vogla dhe për balë vazhdimësis në mëkatëve të vogla, imam gazalia, imam gazaliu i vjetër, e ka kuptu shumë interesant dhe ka silë një shembl, një ilustrim praktik në lidhje me këtë fjallën e Abdullah ibn Abbasit në libërën e ti ma dhe shtor i hja ulu muddin. Thot, thot imam Gazaliu rahimahullam nëse kemi një kof dhe në atë kof pikin disa pikat ujt nëse pikat e ujt pikin rall atëherë ato pikat e ujtë të cilat pikin në kofë, nuk kanë mundësi të lojnë gjurëm brenda në kofë. Mirë po, nëse pikat e ujtë rjedhin panda në kofë, atërë ato pikat ujtë pas një kohët do të lojnë gjurëm brenda në kofë. Allahu akbar! Shëtë një të farshamë mëllu i bukur. Dënë tëtë, kjo ilustrim artistik, këto pikat e ujtë të cilat rjedhin në brendin e kofës, Imam Gazeli, Imam Gazaliu i merr si shembull me mëkatin. Do të thotë, nëse njeriu mëkaton rradh, atëra ato mëkate nuk lën nuk nuk nuk, nuk lën nuk nuk lën gjurmë në zemrën e njeriu. Mirë, po nëse njeriu bën mëkate panda, atëherë ato mëkate sigurisht se lën gjurmë në zemrën e njeriu, njëtë sikurse pikat të cilët rrjedhin panda brenda në kuf. Prandaj edhe Abdullah ibn Abbas i tha la e vogla me israr me kat i vogl transformohet i ndryshot statusi nëse ka vazhdimsi në mekatin e vogël atëra është mekat i madh i madh allahuna mbrojtë të gjithë neve prej mekateve imam muslimi rahimahullah transmeton një hadith tjetër një hadith madhështor nga ebu musa al-ash'ari radiyallahu anhu i cili hadith tregon se pëse ne nuk duhet të avonojmë pendimin dhe të ubën tonë, kur me katojmë, po duhet të pëndohëmi sa so më shpejt që është e mundshme dhe të këthejmë i të këzotë jynë për me katin që kemi bo. Transmetone Bëmusal Eshari, radi Allahu anhu, se pe nga mire a.s. thëtë në këtë hadith më ndështorë, im nëllaha a.s. Jebë sotu, Je dhe hubi lejli li jetu bë mësi unë nëharë. Allahu fëshi plot, eshtrin doren e ti natën që të pëndohet aj më katari i ditës. Më katari i cili ka bo më katë gjatë ditës, ka rastin të pëndohet natën, nga sa Allahu dhullë gjilal, ja jep rastin. Allahu dhullë gjilal e ka shtri doren e faljes. Thot pegamire al-sam, ditën Allahu eshtrin doren e faljes që t'jipët rasti më katarit i cili ka bo më katë natëm. Këj hadith është nëzitje, këj hadith në evën e pa të konceptin e dur që ne nuk duhet të vonohemi pas me katimit. Mirë po duhet me njëherë të pëndohemi dhe të bëjnë taube të kallahu të baraka vëtë ala. Thamë shokët e pegamere të alesam sahabët në përgjësi dhe rinia e tyre në veçanti e kishin kuptu në thelbë esencen e pendimit dhe esencen e taubes Tëka Allahu të baraka wa ta'ala. Thëtë Allahu dhu l-Gjelal në surën nisa ajetin 17, innëmë të tëllbetu ala, ala Allahi lillë dhine i amelune suëa bi gjehalë. Pendimi është për gjithë ata të cilët bëjnë të keqen nga ignoranët të atyre që të kthejnë tëka Allahu të baraka wa ta'ala. Thëtë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E kanë kuptuar më bukuri dhe më miri kët ajet, nga se pas këtij pas pas kësaj pjese të ajetit, vazhdon pjesa tjetër e ajetit thot thumba yatubun min qareeb. Ata qelët kanë bë një të keqe, ata më një herë, më një herë pendohen dhe bëjnë toba tek Allahu tebaraka ve teala at andaj shokët e pejgamberit Alaihi Sallatu Alaihi, nuk kanë lejuar që mëkatit e tyre të vjetërsohet. Nuk kanë lejuar që mëkati të shtrësohen njëra mbi tjetrën. Mirpo kanë dashur të, po, kan dash të pastrojnë dhe ta cilëtrojnë shpirtin dhe karakterin e tyre dhe ndërgjegjen e tyre menjëherë nga mëkatimi. Të ndruar miq, më lejoni të marr tani disa shembuj praktik. Këderi tani është ajo ana teorike. Më lejoni të shlli anën praktike nga shok të pejgamerit a.s. Nga rinia e artë e shok të pejgamerit a.s. në lidhje me pendimin. Si kanë nëzitu ata të pendonë të ka Allahu të baraka wa ta'ala. E kemi një nxarje që unë edhe duke e pregadit ligeratën kam mëndurëdhë kësa nxarje dhe sigurisht mëndashta unë apo kolektë e mi ndonjere do të kemi rastin kjo nxarje meriton kësa nxarje t'i kushtot një misionitër, është njarja me një sahabit pejga merita e samin cili ka pas emnin Ebu Lubabe radi Allahu anhu, i cili ka bo një mëkat dhe ka bo një qëder të madhë, dhe si është pëndu dhe sa rënd i ka ardhë ky mëkat Ebu Lubabes radi Allahu anhu. Qfar kështë të bo Ebu Lubabe? Ebu Lubabe i bën mundhër radiallahu anhu, kishtë zbulu para kohë një sekret të pejgamberit a.s. kundërshtarve të pejgamberit, sallallahu a.s. Nisënin islam është, është njëhur njëjarja dhe ndodhia e kajberit, ku në kajber jeton të fisi jahudi bëni kurejda, të cilët kishin ba një trahti, para prakisht fisit bëni korejda, që ishin qëfut, kishen bo marveshje paqësore, ishte arritur marveshja, mestyre dhe pejgamberit Aleisran, dhe ata kishen pranu të dy part, edhe pejgamberit Aizam dhe edhe jahudit, e kishen pranu marveshjen. Mirë, po ata të të të të tëtë të të tëtë tëtët, kishen rranë e komunikim me idhujtarë të mekes, dhe kishen bo marveshje, fshehurazi, ata të ahapin rrugën dhe kufirin i dhujtarëve të mekes, me qëllim që ata të dëpërtojnë fshihuarazin e medine, që t'i vrasin të gjithë muslimant medine. Deri sa, pejgambiri alesam kishtë marveshje pache dhe rinë të i qetë dhe i sigurt e kishtë të shpindën, si me thonë, të mbrojtur nga se kishtë marveshje të pache me fisin bëni korejda. Kure kuptoj pejgambiri alesalat e wassalam se ata kanë shkel marveshin dhe tendenësa e tyre ishte që ti lejojnë fshehurazi, të dëpërtojnë idhujtarët e mekes në Medine, që ti shfarohë sinë muslimantë, atëherë e pegamira e sa më kure kuptoj këta, reagojnë shpejtë dhe vendohësi që të aprish marveshjem me fisin bënë u korejda dhe, dhe të gjukoj këtë trahti dhe të mos uafalë nga sa edhe më herët kishin ndodhur tradhti por kjo ishte tradhishja më e ndrërt. Fisi Bani Qurayza kërkoi një gjukatës prej muslimanëve që të shkon dhe të negocionon, nga se Bani Qurayza jetonte në Khayber dhe Khayberi ishte i fortifikuar me mure dhe ata kishin në brenda ushqim që i bie që po të mbylleshin ata në vendin e tyre në Khayber, ata do të kishin mundësi me shumë të tjer të rrijn nën branda të izoluar derisa të shpërthejnë izolimin muslimanët. Pejgamberi Alislam zgjodhi Ebulubabën, nga se ishte mik i tyre i hershëm bursa pranë Islamit që shkonte në negocion. Gabimi i ti tij ishte që kur arriti të fisi bënin Khureydha, ata i thënë, "Si është situata? A është situata serioze? A është hidhur Muhamedi Alislam me këtë tradhicë që kemi bëu?" Ky tha, "Po, tha, dhenimi ju i do të jet vrasja." Ky ishte gabimi ngase nuk ishte detyra e tij ta tregon se cili plani se si do te veprojn pejgameri. Qëllimi i Që tij nai ishte te shkonte në negocion. Kur e kuptuan ata, kur e kuptuan ata këtë lajm, atëra ata vendosin t'izolojn. Në moment i erdhi në hatër e bullu babës se ky ka bën një tradhë. Kjo është tradhë. Me gjithë respektin e madh, me gjithë autoritetin, me gjithë devotshmërinë, me gjithë përkushtimin, me gjithë sinqeritetin e sahabave kë kuptoj se kishte bën një gabim të pafalshëm. Dha dini çfarë vendosi e bullu babe? Erdhën në Medinë. Shkoi e lajmroi gruan e tij dhe e prangosi vetveten e tij në një prej shtyllave të xhamisë, brenda në Medinë. E lindi, e prangosi vetveten e tij dhe kishte porositur gruan e tij që të vjen ti e largon prangat vetëm kur është koha e namazit dhe kur është koha e ushqimit. Ka ka pas mundsi mos më tregu kët rast. Allahu subjalal noshta nuk kishte mia zbulu këtë trimethyl, mirë po shiqoni si e kanë kuptuar sahabët Mekatin të keqën. Ka vendos aty para aty të pendohet. Kur i shkoi lajmi pejgamberit alayhi salatu vesselam se çka ka ndodhur me Abu Lubabën, atëherë pejgamberi alayhi salam tha as un nuk di si të vepoj me të derisa nuk vihej shpallja. 6 ditë e 6 net mbeti Abu Lubaba i lidhur në një pritshyllave të xhamisë e kishte prangosur vetvetin e tij duke ndih këç ardje. Duke e ndii iftësin e me katit duke u frigu se qfar trathije dhe qfar dëmit madh i kishte bo muslimanve dhe pega meri të sallallahu alaihi sallam pas 6 dite nga se friguja e bulubabe të mosjet në mesin e atyre njerëzve të mosjet për e asaj kategorie ku allahu dhull gjerali thot ja ju hëlladina e mënu la të hunun allaha O lat la tkhunullaha wal rasul wa tkhunu amanatikum antum ta'lamun. Wayubsimtar mositrathani Allahun peigamberin e ti dhe emanetet e juaja ju me vetdije. Ajeti është në surën Enfal ajeti 27. Pas gjashtë ditëve dhe gjashtë natëve erdhi pendimi dhe ishte pikrisht Umuseleme radhiyallaha anha e cila me nenë peigamberit shkoi dhe e përgjoi i mori mjështën, sa Allah dhu Gjilal e kishtë e pranu pendimin e ti. Do të të të këshembul më dhe shtor, të regon qasjen e sahabeve për balë pendimit, sa ta nuk kanë leju që të shtresot me kati, po kanë vendosë aty për aty të pendohen. Mishtë të ndëruar, e, po e bojmë një poshim të shkurëtër, e me njëre po këthejemi në pjesën e mbetur, insha Allah otara të emisionit ton, pas pak do të këthejemi. <të> Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa baraketu. Mishte ndërruar? U këthujem në piesën e 2 të emisionit tonë, për gjithë atë të, të, të cilët eventualisht janë kyqër me vënesë, edhe njëre po të regoj se sonte emi duke folur për rinin e sahabëve dhe pendimi i tyre. Përmendëm që në fillim, se sahabët janë generata e veçan dhe generata e artë në mesin e gjithë generatave njërzore, pastaj përmendem se me tërpë përkushtimin dhe o të shmerin e sahabëve ata ishin njerës, nuk ishin me leqë, kanë nga mu, pastaj përmendem kushtet e pendimit dhe erdhem të këm momenti ku jemi duke shpalosur qasjen e veçan të sahabëve që kishin për të obën dhe për pendimin dhe thamë se përbal atyre kushtetve që djetarët islam i kanë radhit dhe i kanë numru sahabët keshin shtu edhe disa kushte tjera të veçanta në lidhje me në lidhje me pendimin në lidhje me pendimin radiallahu radiallahu anhum Sahabët thamë veçuria e parë e, par, e qasjes së tyre përballë pendimit është ata menjëherë menjëherë pas mëkatit me janë pendu nuk kanë leju që të kalojë të ketë kohë nuk kanë leju që të vjetërsot me kati, nuk kanë leju që të shtreson me katët njëra mbi tjetërën. Kë ishte veqoria e parë dhe përmendem disa prej argumenteve dhe përmendem shembulin praktik të Ebu Lubabës. Më një të përmendjë dhe një shembul tjetër e, i cili është shembul i Usames, Usama ibn Zeyd, radhjallahu, radhjallahu anhu. Jo, mën falëni, nuk është shembul i Usames, po është shembul i Ammar ibn Jasir, rad Ammari Beniasir, radi Allah në huma, edhim nga historia se Ammari është përsekutu dhe ka vujtur shumë me familin e ti, babajnë dhe nanën, Jasirin dhe Sumen, i kanë vra, i kanë kan, kan turturu mizorishtë edhe Ammarin e kanë përsekutu në mnyrët më mizore, sa që për një moment Ammari nga vujtje që i ka përjetu, nga dhuna nga mizorit është detyru, kanë kërku i dojtarë të mekes që këtë ashanë pe i gamberin a i samë. Ammari nga bujtjet që s'mun t'i doron të, detyrojt me e fy dhe me ofendu pejgamberin, mirë po vëtëm me gjuën e ti, jo me zemrën e ti. Mirë po edhe pas kësaj, vjen të pejgamberin al-Islam, me njëherë, dhe i thët, oj, derguari Allah, e kam bë një pun e cila nuk du të bët, diri sa isha duke u maltretu, diri sa me përsekutoni një dujtartë, e me kesë në mënyrën më mizore, me detyruun të ofendoj ty, kam bë këtë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha si ishte zemra jote? Tha vallahi zemra ime ishte plot dashurie dhe dashurie ndaj jush. Zemra ime ishte e bindur ne dashurin ndaj teje, mir po isha detyruar në mënyrë verbale ti shpëtoi më të keqës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ammarit se ti pas sa zbritja e jetit i cili legitimoi veprimin e ammarit qe në rastet kur rrezikohet jeta e muslimanit nga dhuna dhe përsekotimi, atër e lejohet që me gju, ti shpeton më të keqës, të bëjë ndë një shkelje, ndërsa zemra e ti mbetet e bindur në Allahun, respektivisht në, në fen e ti. Veqëria e dytë, e sahabëve, e qasis e tyre për balë pëndimit, është se ata edhe kur kanë më katu, edhe atër e kur janë gjytur në gjunahë, asë njëherë nuk e kanë arsytu dhe primin e tëre. Allahu akbar, kjo shumë më nënësi. Të ndruar vëzër dhe motëna. Ne ndonjëherë, për fatë të keq, ligësohëmi, atë shumë ndikon e liga të këne, sa so që edhe në momentin kër ne zhytemi në gjuna, mundohemi ndonjëherë të japim legitimitet gjunaht dhe të keqës që kemi bo. Duke gjithë arsy të pajut të pa baza. Sahabet e pejgamberit nuk kanë lejuar që shejtani të vijë atyre dhe të u bënd sytje që ata të arsytojnë të keqen momentin kur e kanë bë. Kjo ishte don të thot veçorie e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Milionit përmendi dy shembuj më dashtor ilustrime praktike sa i përket kësaj veçorie. Shembulli i parë ka të bën me sahabin Abu Mas'ud el Ansari Ebu Masud e Lansari, radi Allah nëhu, e kishte një shërptor, dhe një dit, e goditi, kishte fillu tarah shërptorin e ti, pe i gambejre alesam, po e shihte prej largu, dhe kër u afru, i tha, o, Ebu Masud, Allahudhul Gjilal ka pushtet ma shumë, mbi ty dhe mbi shërptorin tënd, se sa ti që ke pushtet mbi shërptorin tënd. Dhe të të pe i gambejre alesam, kur apo se ky xharptorin e, e tij, robin e tij, po e re, pejgamberi Alislam dashti mi tregu se ti mos e keçpërdor pushtetin ton që e kim mbi robin tën, ngas Allahu ul jilal ka pushtet absolut mbi ty dhe mbi robin tën. E kuptoi Ebū Mesūd i që t'ortem të pejgamberit Alayhisalatu Wassalam dhe tha O i dërguari i Allahut, shiqoni, nuk nuk nuk, nuk, nuk fillon tani Ebū Mesūd i me arsituve primin e ti, me të regu motivin pëse ka re, me arsituve primin e ti, thët ojderguari Allahot. Vendosa në emër të Allahot, ta bëjt të lirë këtë rabë. Ta liroj për Allahot, kja fali jetën. Subhanallah. Me njëherë, atër e pegamire al-Islam, pas këti gjesti, më dhe shtor, i tha, e bu mës'udit, e bu mës'ud el-Ensari, radi Allah anhu, tha vë Allah i tha, si kur mos të aboj e tha këtë veprimti, atëre unë do të frigohë hësha se mos do të prekte zjari për këtë lëshim, për këtë gabim, për këtë gjuna që doli nga ti, o e bu mës'ud. Në të të kështu kanë qenë sahabet e për nga merëta e samë. Shembuli i dytë është shembuli i Usame ibnizejdit, që përmende me parë. Radi Allah në huma, Usame ibnizejdit ka boni e kishte vranë një njeri i cili para se të vritet në betejë kishte thonë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah kishte pranuar islamin. Për laprakisht, më lejoni t'jep i disa informacione të shpejta në lidhje me këtë ngjarje. Usamia me muslimanët ishin në betejë. Dhe ky personin fjal, i cili bëhet akteri kësaj ngjarjes, me Usamin ishte në radhët e kundështarve. Ishte a që i fuqishëm, kër lufton të me muslimonët, i mpështë të muslimonët, kër këthe eshin mbrapa, i ndihmon të njerëzit e vetë. Ishte shumë i fuqishëm. Për një moment, Usame ibnizejdi dhe një për i muslimonëve tjerë, gjendë një pozicion dhe e zonë vetëm këtë njeri. Dhe thot Usame tani në erdhë i momenti që ne të hakmiremi, se ky u kishte shkaktu shumë zararë muslimonëve. Dhe kur armori Usamia shpatën dorë dhe ju ofrua me vra ai tha la ilahe illa allah muhammedur rasulullah u bë musliman Usamia tha nga Afrika e ki dhe vendosi me e mbyt. Shoku i tij na tha o o Usame nxitove kjo bë musliman. Dhe tani Usamia mbeti në pozitë shumë të këqë, erdhi te pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam, që pejgamberi alejsalam të vazhdit kët problem. Pejgamberi alejsalam I tërgoj, pas taj pegambira a, i sa më tha, a tha aj la ilaha illallah muhammed rusullallah dhe ti e vrave? Tha poja rasullullaha, po e tha tha nga friga që të shpeton për pe ishpatës. Pegambira a, i sa më i tha, a mos ja hape ti zemrën dhe gjoksin ati që ti ta din se e ka thon nga friga, apo se ka thon nga friga? Pas taj pegambira a, i sa më i tha, oj u sa me, ke i tha tasna, Bila ilahe illa Allah اذا جاءت يوم القيامه Si do të veproni ti nëse nditni në kiametit me këtë njeri kur do të vjen fjala la ilaha illallah la ilaha illallah dhe ky njeri ditën e kiametit do të thit haptu do të kërkon hak nga ty pse ke vrarë këtë njeri Subhanallah aq i koordor kët Usamës sacha manihara thot Usamia po një moment kam mendu dhe kam thon a sikur të mos nuk isha musliman aq e kam dhënë veten keq ngase e e vërava një njeri pa të drejtë i cili kishte i cili kishte dëshmua kishte dëshmua islamin do të thotë kështu kanë qenë shokët e pejgamberit e sasam e kanë pranuar gabimin më një herë dhe nuk kanë leju çë të gjëjn arsyetimin dhe të justifikojnë veprimet të të e tyra veprimet e tyra të, të gabuara veçoria e tretë e shokëve të pejgamberit dhe nisa sahabeve e qasjes se tyre për balë më katit dhe të obës, është se gjatë më katit apo gjatë më katimit, ata e kanë konsideru të manë më katin edhe atëherë kur ajë më katë ka qeni vogël. Edhe kjo është veqëri shumë e madhe. Dhe në të thotë, edhe nëse kur kanë bonë, ndonjë më katë. Dhe ajë më katë ka qeni vogël, ata më katimin e një më katit vogël, e kanë konsideru më katë të manë. Dhe më thonë, e kanë... E me katimi dhe gjunat i kanë iritu sahabet, i kanë gërdit gja që ne nuk e vrejmë të këne. Ne kemi nevoj të edukojmë dhe të kultivojmë në brendin dhe në shpirtin ton i rritimin nga me kati. Edhe në momentin kur bojmë gjunat, të rritohemi, të ndihemi keq, të mërzitemi, të ndihemi keq ardhje. Si kurse kanë vepru sahabët e pega merit, salallahu aleyhi sallam. Parandaj të gjënë që ka tëtë Abdullahi ben Mas'udi, radiallahu anhu, në sahiju në Bukhariut, thët inë në lë mu'minë, ja radhën ubehu, ka anëhu kaidun tahte djebelin, ja khafu anë jaka aleyhi. Thët, besimtari, kër bën një mëkat, thët, aj, e ka atën djenjë, si kur saj është poshtë, për fundi, poshtë një bjeshke, dhe ka frigën se mos për e zena një bj e përjeton mëkatin besimtari. Ndërsa të të Abdullah i ben Mesudi, thëtë, o inë nël fejjira, jara dhunu behu, këtë dhubabi mërra ala anfihi, fa amila biha hake dhe. Thëtë, ndërsa ajë gjynakëqari, mëkatin e konsideran, si kurse i vjen një mjiz, i ndagalet në hundën e ti, dhe ajë me dorë e largonë. Dëmë dhënë, një veprim shumë të thishtë. Kështë, dëmë dhënë, përbal mëkatit, përbal këtë në dy njerëtve, besimtari i vërtet, si e përjeton rënd mëkatin, dhe gjurashari, si e përjeton shumë thjesht qështjen e mëkatit, Allahun Ambrov të gjithneve për ndritan dhe marë muslimonet prej mëkatave. Po ashtu një rënkim të tjilë, kështë edhe enesi, një pri shok vëtërit pejga menit alesratu salam, po ashtu hadith e shtë i vërtet të në smëtonë Bukhariu, thotë enesi, në lidhje me mëkatimin dhe si e kanë konsideruar mëkatin e vogël të madh thot Enesi in kum la ta ta'maluna a'mala hi adaqu fi a'yunikum min ash-shi'ri antum tarawunaha basita wa inna kunna lan'udduha ala ahdi an-nabiy min al-būbiqat thot ju porandoh Enesi po i flet xheneratës e cila kisht qenë pas tyre tabinëve thot ju po i bëni do vepra e po i konsideroni ato vepra të vogla Sikur se qimja e flokut, po i minimizoni, po i nënqmani, thotë ne, ne këto vepra që ju sëtë kështu po i konsideroni, në kone për i gamberit, i konsideronim prej veprave që të shkatrojnë imanin, shkatrojnë besimin, subhanallah, po tjeton të e nësi në kohën ton, po tjeton të e nësi në kohën ton, dhe tishte prezend dhe të shekë këtë devalvim të vlerave, këtë kohë të antivlerave, këtë çasje degeneruese, këtë çasje të papërgjeshme dhe të pandërgjeshme për ballë gjinjavëve, nuk e di se a do të kishte mundësi të gjen një kualifikim për zemanin dhe disa njerëz të zemanit të zemanit ton. Prandaj Bilal ibn Sa'd rahimuhullah thot la tanzur ila sidril khati'a, walakin unzur ila 'azamati ila 'azamati man 'asaita thot mos e shiqë vogëlsin e mëkatit mos shiqë mëkati i madh apo i vogël mirë po shiqë ku i shi po i bën mëkat shiqë kuj po i bën kuj po i bën mëkat kështu subhanallahu e kemi një rast shumë interesant mes Ebubekrit radhiyallahu dhe njëri nga shërbëtorët e pejgamberit Arabia ibn Kaab radhiyallahu anhum ejmein Abu Bakri njëri shum i shumë i dëvatëshëm. Po një dit, i kishtë rëshqit një fjalë goje ku e kishtë ofendu e rebia i bën kaabin i cili shte shërptor i pejga merita isa. Në momentin kur e lëndoj e bubekri rebian e ofendoj e bubekri ju pëndu dhe shkoj dhe i kërkoj fali. Dhe i kërkojnë të rebias që të lypë hakët e bubekri. Rebia nuk pranon të e. A dini shabonej Abu Bakri, radiuallahu. Shiçoni, ani pse ka, ka qenë një ofendim. Mirë po e, e kanë konsideruar, edhe pun edhe gjinoin e vogël e kanë kuptuar shumë të madh vetron. Shkoj te pejgamberi Alaihissalme Abu Bakri tha, ya ja, Rasulullah. Shërtorin tën Rabi'an e ka ofenduar. Shkova dhe i thash, li pe hakun tën. Nuk po pranon. Ya ja, Rasulullah, të lutem, është shërtori yt ka artë personaliteti dhe të autoriteti më i madh. Detyroi e Rabi'an të kërkon hak nga on. Se përdu mu ula me këtë njeri. Nuk përdu me i me të bërgjë. E thyrë pejgamberi Rebija Ibn Ka'bin, a di në iqka? Pegamberi A.S. i thotë Rebijas, thuj o Rebija Ebu Bëkrit, gafara Allahu lëkë, Allahu të falët. Dë thotë, qëtë që kjo? Dë më thonë, edhe këj gjest, ndashtëta shumë formal, e ka konsideru si marje e hakut. Atërë Rebija Ibn Ka'bin, i thotë Ebu Bëkrit, Allahu të falët për of që mabëre. Do të thotë këtu kanë qenë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Veçoria e katërt dhe e parafundit është se shokët e pejgamberit ajsam, rinia e sahabeve, çasja e tyre përballë të keqës, dhe në anën tjetër përballë pendimit kanë qenë se të keqën e kanë pasur me një të mirë. Më një herë. Momentin kur kanë bënë një të keqe, automatikisht e kanë bënë një të mirë për të këtë një ekuilibër dhe një baraz pesh. Thet pejgamberi ajsam në hadithin të së një transmetonë muadhi, itë të këllëah, hejthu ma këndë, frigojë Allahot, ku do që të jeshë, o atë të bi isajjet, al hasanat e tamhuha, pasajet të keqen, me një vepër të mirë, se vepër e mirë, eshlynë të keqen, wa khalikun nëse, wa khalikun nëse bi khullukin hasan, dhe trajtaj njerëzit, apo silu me njerëzit, me moralin, me moralin e mirë, ndaj kështu, shok të pega më merit, s e kanë pasu të keqen me një të mirë automatikisht nga se e keqja e shlunë, e keqja e shlunë të mirën, e keqja e shlunë të mirën, kështu i kamësu pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem shoket, shoket e ti. Dhe veqërija e pest dhe e fundit është se shoket e pejgamberi të alësham, dhe rinia e sahabëve për balë pëndimit asë njëherë nuk e kanë shkëputur shpresen nga mëshira e Allah të barë këvatala. Zaten është princip islam Që muslimoni dhe besimtari Nuk e këput shpresën e ti Nga mëshira Allahot Sa do tjetë më katar Sa do tjetë gjunahqar Muslimoni, gjunahqari, më katar E kanë shpresën shumë të fuqishme Në mëshiren dhe në faljen E Allahot të baraka wa ta'ala Sot pejga mire al-Islam në hadithin Të sinën të mështë mëton Ebu Horeira Radiallahu anhu Lau akhtatum hëtta të blugu, khatajekum, e se me e thumë me të bëtum, le të bëllahu alejkum. Pegamberi A.S. Nëse një njëri bon me kate aqë shumë, sa që me kate të ti e prekin kupën e qilit, e ju me pas pëndohëni, Allahu ju jo falë me kate. Allahu akbar. Allahu u afalë me kate. Në të të kështu, pegamberi A.S. dëshëronë të njëllë optimizmin, shpresën, Në falën dhe mëshirën e Allahut te barekaute ala dhe të tillë kanë qenë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku asnjëherë nuk e kanë koputur, nuk e kanë humbur shpresën e tyre nga falja dhe mëshira e Allahut te barekaute ala. Mish të nderuar, kemi ardh kritik në fund të emisionit, dëshiroj të bëj një rezume të shpejt me pak fjali kritik këtë emisionin. Kuptova? se sahabet janë gjenerata e artë dhe e veçantë në mesin e gjeneratave, kuptuam se sahabet edhe pse ishin të kthill, prapë ishin njerëz, nuk kishin melek të pagabuar, kuptuam kushtet e pendimit, pastaj e sjellëm dhe shpalosëm para jush një çasje të veçantë te sahabeve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në lidhje me pendimin dhe teubën e tyre se si ata i çosheshin pendimit Dhe me Nuk në mbetet në fund të këte misioni, vëtëm se të lusim Allahun fuqiplot, me mëshiren e ti të gjerë, me emrat e ti të bukur, me faljen e ti të madhe, që Allahut të nambulloj neve, me faljen e ti që Allahut dhul gjilal të nakaploj, me mëshiren e ti neve për nërritan dhe mbanë musëmanet, dirin takimin e radhës, dëshirojmë dhe orojmë që tjeni në në nëbrojtin dhe kujdesin e Allahut, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetullahi wa rahmetull وبركاته